Pista 29. Capitolul 5. Interogatoriul. Acarul fus introdus în cabinetul judecătorului de instrucție. Era un bărbat scund, îndesat, cu pomeții proeminenți, maxilarele de jos ieșite în afară, ochii duși în fundul capului, urechile mari, pleoștite. Netuns și nespalat, cu hainele slăioase de unsoare, aducea cu un lodit, dacă n-ar fi avut pe față un zâmbetisteț care era al vicleniei. Să rămânați să trăiți!" zise el îndoindu-se până la pământ. Apoi cătă cu spaimă în jurului. Comisarul șef Geolgău se retrase, ducând mâna la chipiu. În cabinet rămase numai judele, grefierul și o dactilografă. Un sergent era postat afară la ușă. Acarul făcut doi pași înainte și căzul în genunchi la picioarele lui Kaminsky. Domn judicător, să trăiți! Scapă-mă că m-a omorât domn șef cu bătaie!" Mamulică, doamne, ce-mi fost scris să pățesc!" că nu m-a de un fir de părstrâin să mă bată Dumnezeu. Făcut și domnul pricuror chiriță cercetare, ne-a frecat ridica la tot personalul cinci ceasuri, dar nu ne-a găsit nicio vină și a cu altă belea pe cap. Vai de viața mea! Ridică-te! Îți dau drumul imediat dacă mărturisești adevărul. Mărturisesc, domn judecător, cum să nu, că îmi place adevărul adevărat. De când mă știu numai adevărul, am spus. În mai că nu știu ce să mărturisesc. Cam îi de pe birou inelul cu rubin și le arătă Îl cunoști? Așa zic că de inel era vorba Haide, drăția dracului Cum de ajuns în menile judecătorului? Numai păcătoasă de măriu că am făcut pocinogul Cap sec, așa trebuie N-au de lucru, trebuia să i dau ei în loc să-l vând Mă așteptam că inelul e cu ce n-a pe sus sticletele Altceva ce ar fi putut să fie Acum să te văd gârghită cum mă mama mă de treabă. Nu scam pe omul de ce e frică. În loc să răspunde la întrebare, se pomeni el întrebând. Îl cam supăra la ureche un hârșit monoton. Nu-și dă seama ce e și de unde vine. Parcă se aude ceva. Nu știu ce. Ascultă omule. Lasă tot ce se aude. Asta nu te interesează. Mie să-mi răspunzi al cui e inelul. Al meu, domn judecător. Adică a fost, dar l-am ca unei muieri. De unde l-avei? Mi l-a vândut un creștin. E timp de atunci. Cine e vânzătorul? Cum îl cheamă? Ce știu eu? Parcă l-am întrebat de nume. Stați să vedeți. Eram liber în ziua aia, că făceam rotații la 24 de ore. Așa e serviciul nostru la ceferiști. Zic hai să iau o țică. Și mă duc în dosul gării, că acolo sunt două curcumi. Una a lui tângire, aia al alta lui sfârlează. Eu, ca omul cu necazuri, mai beau cu un soi să iertați. La alte sfârlează, că eu am cum să cade și mai crede românului. Te scrie la catastriv. La tângire să te păzească, Dumnezeu. E negru în ceruguri. Am avut acu' doi ani la paști o ceartă la cuțite. Că neva să se erude cu de gălbează vărul meu dinspre partea... Ho! Nu bate câmpii! Mie să am răspuns scurt, mai înțeles? Cine zici că ți-a vândut inelul? Un român domnule judecător. Nu vă spuse odată. Unde ați făcut târgul? În curcumă. Tocmai povesteam, dar m-ați întrerupt. Cine e acela? Cum îl cheamă? E, dacă aș ști cum îl cheamă, s-ar zice că stare deștept, dar nu sunt. Vezi, trebuia să inseamn numele. Să mă uită în buletin. Că nu se știe peste ce dă omul, cum de te eu acuși. Da, capsec și ești tras în pumnă L-a întâlnit atunci pentru întia dată? Atunci să rămână. Bea la o masă de unul singur. Ce căuta să bea tocmai la cărcuma din spatele gării? Păi era călător să trăiți. Pleca și el la oraș. Și până să vie trinul, te mai drăge o n-ai ce-i face. Cum s-a făcut tocmai la? Scoate inelul și mă întreabă Nu ești mușteriu? Mă uit la inel, îmi place Avea o ibofnică, Sertați iertați, om sunt Hai să îl cumpăr ei, îmi zic, că îi plac bădoabele Câte parale, întreb eu? Cerea nouă opol Aș zic, scump, nu face Dacă mi-i lași cu cinci, bem aldămașul De șapte Nu, că nu pot șapte Ha, de el tot nu mă costă nimic. Zicea că l-a găsit. Nu-ți aduce aminte cum arăta omul la față? Dacă le ai vedea, l -ai recunoaște? De, nu prea mă pui garanță, domn judecător, că s-au scurs de atunci trei anișori. Dacă era o lună, două, treacă, meargă. Notează domnule grefier, va să zică de clar că au trecut trei ani de când l-ai cumpărat. Bagă de seamă, spârghez. Acarul cătă speriat spre judecător. Trei să nu fi fost, dar unul jumate tot. Mă, tu minți de spurgi pământul. Să mor dacă minte domnule judecător. Uite, asta mi-e crucea. Șacarul se închină. Da, minte prostește de cum a deschis gura, gândi minschi. Dragi nădejde că poate voi crede un cuvânt din ceea ce spune. Accidentul s-a petrecut acum nouă luni, adică în iunie. Zăvideanu avusese inelul în deget. Chiar bijutierul Horia declară că el dăduse la reparat cu două zile înainte de a pleca la buzieș. Nici o îndoială ca acarul prădase. Acum nu-mi rămâne decât să-l strâng în cleștele logicii pentru a -i smulge i a-i smulge Când i-ai dăruit-i bofnicii inelul cu pecina, întrebă repede judecătorul. Păi să tot fie vreo trei luni de atunci." Așa?" strigă Kaminski. avei prin urmare inelul la tine de un an și jumătate și când l-ai cumpărat, te gândi să-i îl faci ei cadou. Ia să-mi spui acum de ce i l-ai dat abia după un an și mai bine. Haide, răspunde fără tărgăneală. Domnul judecător, să mor, nici eu nu știu cum s-a făcut. Vezi că minți ticalosule. Tu n avei de gând să-l dai bovnicei. Iată te-a văzut într-o seară cu inelul în deget, s-a uitat la el și plăcându-i a rugat să îl dăruiește. Mai întâi n vrut, însă după două ceasuri de sfadă te-ai înduplecat. A spus ea așa, îngăima acarul, simțind că-i vine amețel. Mai mult decât atât, ai pus-o să jure pe toți sfinții că nu o să vândă niciodată inerul, nici să spună cuiva de unde l-are. Domn juticător, muierea asta minte de gheață apele. Nu te la după ea, păcătoasa dragului. Nu insulta aici. Caminski sună, gardianul de la ușă să-i vin mai decât. Introdu femeia. Când Maria, pre de duc cu ochii de Gheorghe, se trasă un pas în derăt, scoțând o însipată de surprize. Nu se aștepta să-l găsească aici. Acarul, încruntat, cu pumnii strânși în cătușe, o strafulgere cu privirile, parcă ar fi vrut să o sfâșie. Nu e așa, femeie, că i-ai văzut inelul în deget și pe urmă i l-ai cerut? Așa e, domnul judecător. Toată seara mă rugai să-mi dea mie inelul. Ce i trebuia lui? Și abia a vrut, că mai bine îl ținea să-și îl bea cu apă neîncepută. Dar parcum făcut a fost ca să pați eu acum rușine. Și Maria a început să plângă și să șteargă lacrimile cu palele fustei. Taci din gură că nu pați nimic. Astăzi o să-ți dau drumul. Ce poman să-i face, domn judecător? Ascultă aici. Te întreb și răspundem scurt. Te-a pus să juri când ți-a dăruit inelul? Da, domn judecător, m-a pus... Păi cum? Să nu spun la nimeni că e de la el și să mă păzească Sfântul Salvenț." De ce ți-era frică spărchezi și o țineai de rău? Că doar tu ai cumpărat inelul, nu l-ai furat. Ai?" Minte, domnule judecător bag mâna în foc. Eu i l-am dat de bunăvoie să mă bată Dumnezeu." Apoi adresându se femeii cu voce rugătoare, Te-am pus eu să te juri, fa, Mariucă. Te-am pus eu să nu spui că ai inelul de la mine?" De ce mă bagi în pușcărie, bun nevinovat? Sfârșește, răcnii judele, bătând cu pumnul în masă. Unde te trezești aici? Să trăiți, făcu o mila carul, îndoindu-se din mijloc. După o tăcere scurtă, Kaminsky îl întrebă. Unde-i fost în noaptea ciocnirii? Am alergat tot personalul gării să dăm o mână de ajutor la schilos. Erai de serviciu? Da, să trăiți. Eram, cum să nu... Ție, ți-a povestit ceva din noaptea aceea? Se adresă judele femeii. Ba mi-a spus cum se răsturnase rătrinurile cu dosul în sus, că era o groază de mort și că el a scăpat fo patru suflete. Și pentru care motiv vrei să vinzi zinelul? De ce nu te-ai ținut de legământ? Păi, îmi ziceam că nu prea e lucru curat cu el. Dacă Gheorghe a fost la prăpădu cu trinurile, te pomânești că l-a fi scos din dește unui mort, că de cumpărat nu prea știu eu galanton. Și atunci de ce să port săraca de mine lucru blestemat? Mai bine îl vân și scap. Taci, viper că te... Gemu a acarul cu ochii injectați și cu fața descompusă, smucindu se din cătușe. Caminski el țintuia aspru cu privirile fără să scoată o vorbă. Flăcăul intimidat își domolia nevoie în dăjirea. Du-te femeie, ești liberă. Maria predoi se întoarce nedumerită la judecător. Adică să mă duc acasă, de adevărat?" Da. Să rămână că mare pomană-ți făcuși trăi de -ar mai ca pregista." Dar înainte de a ieși, se întoarce pe loc răzgândite. Da, lui Gherghiță, nu-i dați drumul săracul. Caminski și mușcă ca să nu evitat râde. Naivitatea el de darmă o clipă." Răspunse aspră. Hai vezi de treabă, că altfel o pățești și tu." slujnica de dusă iasă. Bare nu-l canoniz prea tare, că e și el suflet de creștin. Judecătorul, după plecarea femeii, făcu o pauză de destindere. Care vă să zică că te-ai apucat să-mi spui parascove, domn ai? Credem de judecător. Spusei adevărat. mai Gheorghe întunecat cu capul în piept. Mă Eu din capul locului știam tot, înțelegi? Te-am întrebat numai așa, de formă, ca să văd dacă ești sincer. Inelul, cu pricina l-ai furat unui boier în noaptea accidentului. Degeaba am cânti toveri și uscate." Domnule judecător, vă faceți păcat cu mine." Se ruga carul dezarmat în pragul mărturisirii. Atunci Caminski întrebă în setrucul obișnuit în asemnă în prejurări, care dădea roade mai cu seamă la oamenii simbli. Dacă ar fi numai inelul, treacă-meargă. Pacostea mare e că pe lângă inel i-ai furat băierului și banii." Care bani? Un pachet cu bancnote, o jumătate de milion. Acum să te văd pe unde scoți cămașa. Banii nu i-am furat. Să mă trăznească Sfântul Ilie dacă i-am furat. Îi zbucnea carul văzându-se pocnuit din senin cu o nouă vină. Am vrut numai să -i iau, dar i-am pus repede la loc, că intrasem în vagon cu lanterna să scot morții și răniții și m-a strigat Don Vintilescu, Zice, Gheorghe! Și eu numai decât am ieșit afară. Îmi poartă pică. Nu știu ce are cu mine. Hai. să o luăm, binișor. Zici că ai intrat în vagon cu lanterna. Ce căutai acolo?" Păi aveam poruncă de la domn șef să ajutăm pe răniți, adică să-i cărăm afară." Erai singur? Altcineva nu te așa? Singur am fost să trăiți, că erau o groază de vagoane și noi numai 10-12 oameni până să fie ajutoarele de la care Căransăbeș." Dar în compartimentul cu pricina Cine se afla? Bine, n-am prea văzut Mai mult de doi boieri zic Că nu ar fi fost Și ce făceau acolo? N-ai auzit gemete? strigă de după ajutor Aș, nici pis nu ziceau Taci că-s morți Socoteam în sine mea Unul dintre ei era răsturnat într-o rână Cu fața mânjită de sânge Ținea omul o mână pe piept Vezi, dumneata, așa rămăsese de la moarte săracu. În deget un inel clipea, a furisit-o de la ochii. Ce asurău! M-a îndemnat necuratul. Că sunt om sărac lipit, să rămână domn judecător. Abia prindidesc cu brațele, păcatele mele. Bine, bine, și ce-ai făcut? I-ai tras inelul din deget? L-am tras să trăiți și l-am vrătici, în ăsta. Pe urmă tot necuratul dar banii nu i-am luat. Nu i-am luat, domnule judicător. omoruți mă că eu unul nu i-am luat. Un gând proaspăt fulgeră mintea judecătorului și ilumină subit fața. Câteva clipe și ținu capul în mâini și cu cetă frământat. Apoi îi îngrățis prâncenele și trasă aer mult în piept ca în ajunul unei acțiuni decisive. Da, își zise pentru sine, înclinând fruntea. Ce-ai făcut pe urmă, spârchez? Pe urmă, îl căuta în buzunarele de la haină. Nimic. Nu mă las. Îl mai pipăi așa cu mâna pe piept și dau de ceva tare. Hai, te zic, să știi că aici e portofelul. Desfacă vesta. Avea buzunarul pe jumătate cu sut. N-am Dau să desfac uzătura și scot de acolo un pachet. M-am fript să o coteam. Dar tot rup la un colț o bucățică și când colo un teanc de hârtii noi năuțe. Tamă atunci mă strigă șeful. Aoleu, ghinionul naibii, Taman n se găsit să mă cheme. Când dau să ies din compartiment, îmi vine gândul albun. Dacă șeful găsește banii la mine, tranc cu pistolul mă achită. are bănuială că poate fur și de-aia mă cheamă să mă caute. Mă-ntoarc la și pun pachetul la loc. De ce te chema să șeful? Nu vă a spus că avea bănuială să nu fur? De la niște talpă mi se trage bănuială, că s-a spart odată un vagon cu talpă. Striga la mine mânios, pe unde mă umbli măi, pungașule? Nicăieri, don șef, zice. Sus mâinile. Le ardic la poruncă. Ce puteam să fac? Și lui mă scotocește prin băzunare. puneți să dea declarații dacă mi-a găsit vreun cinci bani. Vă rog foarte mult să dea lui declarații ca martor, că dumnealui e om de încredere, ce mai e? Inelul unde era atunci când te-a cercetat șeful? Păi, inelul aveam în ce să trăieți? Și uitați-mi de el, păcatele mele. Dar n-a băgat de seamă, că vezi dumneavoastră, eram cu mâinile ridicate în sus. Se cheamă că i-a scăpat din vedere. Aveai de gând să te înapoiesc ca să ridici banii de unde să lăsasei Nu, domnule judecător, să mor dacă mă gândeam. Că domnul șef, cum vă spus, era cu ochii în patru pe mine. bine dacă era cu ochii pe tine, cum se face că totuși pachetul a dispărut? Ai? Domnule judecător, întrebați pe domn șef dacă a găsit ceva la mine. Să declare dumnealui ce bani a găsit. Dacă furam, găsea, dar n-a găsit. Inelul l-am luat, e drept. Ce-am luat nu te tăgăduiesc. Dinspre partea banilor însă să măteați că sânge nu curge. Dacă aș fi avut eu atât bani, îi mai stătea acar la căile fărate să-mi facă domn șef vinteles, cu zile scuzile frâpte atâția dragi. Îmi deschideam o cărcemeoară în satra mine Că asta e afacere mănoasă Și mă așezam în rândul oamenilor Dar nu mi-a ajutat Dumnezeu să mă picopsesc Atunci spune ce s-a făcut cu pachetul Că în pământ n-a intrat De, l-a fi altu altul mai șmecher decât mine O, oh, ce ghinion a avut să-i Nici acușa nu-mi intră în cap Gergiți baiatule eu te cred pe tine, dar băierul ține morțiș că tu ești ai pachetul cu bani Zice că ai plecat și nu l-ai pus la loc, așa cum susții tu Care băier? Stăpânul inelului, care altul? El e doar pe gubașul, nu sunt eu Păi trăiește? Eu credeam că am ierlit-o Făcua carul mirat foarte Vezi bine că trăiește sa a canonit rău, dar doctorii l-au pus pe picioare și zice că nu i-am pus banii la loc în buzunarul lui Da, așa zice Să-i spuneți să de la obraz minte Eu unul i-am pus în dărăt pachetul Dar se vede treaba că altul i-l-a luat mai târziu Fiecare cu norocul lui Și eu tot așa cred Mai ales că am declarația șefului tău Care glăsuiește că nu s-a găsit nimic asupra ta Păi vedeți, domn judicător Sursez părchează satisfăcut Știi ce? Mi se pare că boierul cam are pică pe tine Auzi și mi-a mărturisit, ci că l-ai fi strâns puțin el de gât. E, dar asta nu e nimic, fleac, bine că a scăpat omul cu zile. Ai fi putut să-l omori, păcătosule, dacă strângeai mai vârtos. Să știi, domn judecător, ăsta e motivul că lui ține să mă bagi la apă. Dar ce ți-a venit să-i pui mâna în gât? Ia că asta nu o înțeleg. Nu cumva te simțise ca umbli să iei punga? Cam așa, domnule judecător. Aici obrodiști bine, mărturisit caudindu-se puțin acarul. Când i-i scosei, ne că e mort. Nu mișcață de fel, ca răposață, știți. Acu dau să desfac usătura ca să scot pachetul și... De, în fierbințeală mai greșești, mu. Poate fi tras cam tărișor. Dacă știam că nu e mort, blan cu delicatesuri. Ce să vezi? Mă simte românul. Se desteptase și mă apucă de piept cu mână. Cât pace s-a pierd cumpătul? Ce să fac? i am învărât mâinile De așa cerea treaba. Căit, nițel... A horcăit nițelul. Nu mai nițelul și mi-a dat drumul. Da, încreștea se zdravă în pumnă. Ce? Te joci cu omul în stare de primejdie? Nu ți-a fost teamă că l-ai omorât? Aș că n-am strâns tare. Ce naiba, eram în toate mințile. Strângeam atât cât să-mi dea drumul de haină. Pricepurăți? Măi, îngergheți, eu aș vrea să te scap. Îmi place de tine că ești băiat deștept. Da, de, domn judecător, vă faceți pomană. Să fie de sufletul morților. Cu o face uitată. Chestiunea e că s-a găsit. Dar ajută-mă să punem mâna pe cel care a furat pachetul cu bani. Cine zici că se afla lângă băierul cel gras? Vă spusei. Era unul mai subțirel. Rudă, nerudă, habarnă. Ce făcea asta, mă? N-ai băgat-o de seamă?" Păi, zăcea lungit pe canapea cu capul lăsat în jos. Era mort, nu suflat de fel." Mă, nu-a fi luat el banii?" Cum să ia dacă era mort, doamne, iartă-mă?" N-a fost decât rănit. S-a făcut bine și asta." Va să zic că înviar amândoi morții?" te doamne, judecător, știu eu, dar parcă tot nu-mi vine a crede." Un om care trece printr-o spaimă ca aia nu prea de lui de blestemății. Caminsc a carul acarul în mărginirea lui spusese un mare adevăr. Ascultă, reluă judele după câteva clipe, când te-a strigat șeful de afară, tu erai cu banii în mână, așa e? Ai vrut să fugi ca să ajungi cât mai repede la superiorul tău, dar în ușa compartimentului te-a răzgândit. Ia să pun eu pachetul cu bani la loc, să nu mi-l găsească, domn șef, că mă caută și o pățesc. Ba ce pățanii că trăgea cu revolverul în mine Ne-a spus că păl de luat de furând le împușcă pe loc fără milă Așa Bine Și-ți făceai socoteala că te-ai vei furișa mai târziu Când ți-o fi la ca să-i bane din nou Nu cumva din zăpăceala ai stricurat pachetul În buzunarul băierului slab În loc să-l în înapoi de unde lua Acarul rămase câteva secunde pe gânduri Apoi deodată vorbi ca luminat să știi că așa a fost. Acum poți să spui, sertață, domn judecător. Pe mine tot nu m-a răbdat inima, că îmi ghicireți gândul. Și m-am dus pormă după pachet că la o jumate de ceas. Șeful era plecat nu știu pe unde. Căută în sus și în jos, răscolește, dă -i. Pachetul cu banii căieri. Măi, ce s-a făcut? Nu putem să-mi dau seama. Boierul aici, gologane nicăieri. Parcă se topiseră ca fumul. Dar boierul slab, nu ți-aduce minte? L-ai găsit tot acolo? Tama în v voiam să vă spun. Când mă uit alături, slăbuțul nicăieri. Zic, ar fi venit niscaiva oameni de la au ridicat ăsta și mi-au jefuit omul. Mi-o lasără înainte. Să le fie de cap bătuiar Dumnezeu. Nu, n-au luat ei banii. Acum pot să-ți spun cum stau lucrurile Boierul cel tânăr e învinuit că i-a furat, însă el ține a una și bună, ci că nu i-a luat cu voia lui, că altcineva i-a pus pachetul în buzunar fără să-și dea seama cine. Să știi, domnule judecător că așa e, zise acarul ferm convins. Ei, cum? Ia spune tu, Gheorghiță. Păi să vedeți. Eu zic aici chestia cu pricină. Pripit cum eram să o afară, că domn șef nu lumea. Nu știu cum fac, cum dreg, că mi se stinge lanternă Na, răcea dracului, a însfeclit-o băi în întuneric să pun pachetul la loc Acu pot să spui eu la sigur dacă a fost buzunarul băierului? Te, în beznă și grăbit cum eram Nu bag mâna în foc că n-ai fi nimerit alături, la slăbuț Chestia e că s-au găsit paralele În orice caz, ți-aduci bine aminte că n-ai vărât apoi banii În buzunarul de la vestă de unde-i luase. Păi buzunarul la săracul nici că se mai ținea. S-a desfăcut de tot când am tras. Materie proastă. Atunci era buzunar de haină? De haine, uite așa cum aveți-o dumneavoastră. Mă, ești sigur că de haină? Cum te văd și mă aveți, domn judecător? Ce mai stăm de vorbă? Dacă punea banii la grăsan, îi găseam fără doar și poate când m-am întors după ei. Bine, Ghergheță. Băi, uica minschie aproape transfigurat. Acarul îl privea cu imire. De ce se schimbase astfel judecătorul la față? Ce întâmplare stranie? Gândi Kaminsky. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Magherul nevinovat. O jerfă aproape ei sale iluzii. Cerul îl salvează tocmai acum, în ceazul pierzării, scoțând pe adevăratul ucigaș din beznă. Ce eroare judiciară s-ar fi comis dacă... Grefierul înlemnise pe scaun... Schimbă un rând de priviri cu dactilografa și alt rând cu superiorul său. Deodată judele se ridică brusc în picioare și întrebă aspru pe acar. Când ai dus a doua oară după ban, ce făcea boierul cel gras? Apoi tot așa era, cum îl lăsase. Cum adică, mort? Gheorghe se clătine. Replica judelui îl păli drept în creștet ca o măciucă. Ucigașule, ai să înfunzi ochna. Ieși afară. Am terminat cu tine. Luați-l! Acarul muzica o vită înjunghiată și se prăbuși pe podele. Doi sergenți îl scoaseră pe ușă cu trudă.